și în cer și pe pământ, el și sfânt. Aici este Ed, prezentatorul emisiunii creștinii de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul nostru numărul 62. Preotul Valeriu a prelucrat un studiu foarte folositor al Noului Testament, întocmit de preotul Niculiță de-a lungul unui număr bun de ani de zile. În alcătuirea acestui studiu s-a folosit o gamă foarte variată de materiale bibliografice, în special scrierile Sfinților ai Bisericii, care datează încă de pe la anii 200 după Hristos. Studiul acesta este adaptat la forma care se cere transmiterii Lui pe calea undelor de către preotul Valeriu și prezentat pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu sub formă de lecțiuni a câte circa 30 de minute ne aflăm și astăzi în Evanghelia lui Matei, de unde directorul programului abia așteaptă să ne aducă lecțiunea numărul 62. După ce mai întâi însă ne povesti împrejurarea în care doi băiețași de prin Franța s-au îndemnat unul pe altul la lucruri bune și de folos. Să-l ascultăm! Ni se istorisește subtitul Mai fericit a dat decât a lua că doi băiețandri de câte 12 ani se plimbau împreună la țară. În marginea unui ogort un țăran aproape bătrân curbat pe glie, săpa din greu. E o muncă grea săpatul, mai ales când ține ceasuri întregi. Pământul e așa de jos că trebuie să stai tot timpul la plecat. Muncitorul își puse opincile în marginea ogorului. Trecând pe lângă ele, unia din băiețași îi trecu prin minte să facă o poznă țăranului, ascunzându-i opincile. Ne vom ascunde undeva și vom face mare haz văzându-l cum le caută. Nu, răspunse celălalt, asta ar fi un lucru rău. Putem să facem altceva mai bun, să punem câte cinci franci în fiecare din opinci, apoi să ne ascundem ca să vedem bucuria pe care o avea găsindu-i. Așa să fie, răspunse prietenul. Și iată-i pe voinicii noștri, vesel de pe acum de plăcerea pe care o vea avea țăranul, punând spre vârful fiecare opinci câte cinci franci înfășurați într-un șomoiac de paie. Și apoi se ascunseră după un gard. Nu trecu mult și țăranul, mergând încet și greoi, veni să-și încalțe opincile. Băgă piciorul drept în cea din dreapta. Bine, dar ce are? Nu mai putea să-și opună. Nu cumva e o piatră în lăuntru? O ia, o scutură? Și iată că o piesă de cinci franci cade din lăuntru. Tot așa cu cealaltă. Ce bucurie fupă bietul om și ridicând ochii la cer zise. Mulțumesc cu-ți, Doamne, Dumnezeule bun și credincios! Tu știai strântorarea în care mă găseam și ai făcut ca unul din fiii tăi, un om bun, să mă scape din această strântorare. Și lacrimi de bucurie curgeau pe fața lui zbârcită și îmbătrânită. Dar lacrimi de bucurie curgeau și pe fețele rumene și fragede ale copilașilor, care pândeau în dosul gardului. Niciodată nu simțiseră o mai dulce plăcere, ca pe aceea pe care o gustau acum, aducând o bucurie așa de mare acestui biet muncitor. Frații mei, oameni buni, vreau să știți că nu există bucurie mai mare pe pământul acesta blestemat ca aceea pe care ți-o faci tu singur, făcând un bine semenului tău. Nimic nu te aseamănă mai bine cu mântuitorul tău ca atitudinea de a dărui, după cum și Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat. Ce a dat? A dat el ceva care îi era deprisos în cer? A dat el ceva de care nu se folosea prea mult? Nu! Ce-a dat pe singurul său fiu. De aceea spun că nimic nu te aseamănă mai bine cu Dumnezeul cel veșnic ca atitudinea aceasta de dăruire în interesul semenului tău. Ești nefericit? Ești lipsit de pace? Ești în mare lipsă? Începe chiar de acum și ocupă cu nevoile celui de lângă tine Încearcă să faci tot ce poți pentru alinarea durerilor și completarea lipsurilor semenilor tăi și vei vedea imediat cum ca prin minune te umpli de un simțământ ciudat de pace, de plinătate, de bucurie neexperimentată de tine niciodată până atunci. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, Ajută-ne, te rugăm, ca și cu ocazia celor ce vom auzi astăzi din cuvântul tău, să învățăm tot mai bine secretul fericirii care stă în a ne dezbrăca tot mai mult de noi înșine și să ne îmbrăcăm apoi cu Domnul Isus Hristos, trăind felul lui ceresc de a fi, care este dăruirea în folosul binelui semenilor noștri. Amin. Să torni în inim proaspătă putere Și având spre-a Domnului împărăție Să mângâi și să alini orice durere E slujba spântă rânduită ție, Să mângâi și să alini orice durere este slujba Sfântă a Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetelor 26 și 27 împreună, pentru a avea un deplin înțeles al ideii din capitolul 7 al Evangheliei după Matei, care sună astfel. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea aia a fost mare. Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, le vom adăuga și pe cele care urmează, așa după cum Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacărdinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, în alcătuirea lor. Spune versetul deci, și-a zidit casa pe nisip. Vorbind despre nisip, spunem că nisipul este un simbol al dezbinării și al nestatorniciei. Firele de nisip nu sunt unite între ele și nu pot rămâne statornice când bate vântul sau când vine apa. Adevărata unitate lăuntrică o face numai Evanghelia Domnului Isus trăită. Omul este împrăștiat și dezbinat în sine însuși. Viața lui este ca nisipul, purtat de vânt și de valuri și de aceea tot ce zidește se fărâmă și se spulberă. Un credincios spunea că Hristos este cimentul care încheagă viața. Acesta este un adevăr de mare preț. Firele de nisip unite de ciment devin stâncă. Domnul Isus, învățătura lui trăită, adună și întărește viața noastră, prefăcând-o într-o stâncă neclintită, biruind furia vântului și avalurilor. Și părerile sunt nisip. Ce lipsă de înțelepciune este să clădești pe păreri? Când clădești pe păreri și nu pe un adevăr sigur, cum ai putea fi înțelept? Un proverb rece spune, mai mare greutate decât omul prost nu poate purta pământul. Iar un proverb african întregește ideea spunând Tatăl meu era negustor de nisip, o răbufnire de vânt l-a ruinat Cine nu-l primește pe Domnul Isus ca ciment al vieții sale Cine nu pune în practică învățătura lui Trăiește o viață de nisip, pururea împrăștiată de orice vânt și de orice val Împrăștierea înseamnă moarte, dezintegrare și în viața de comunitate și în viața individuală, dacă este dezbinare și împrăștiere, înseamnă că lipsește Hristos cimentul vieții și de aceea se împrăștie firele de nisip. Unde este Hristos, totul se preface în stâncă, totul devine unitate și statornicie desăvârșită. Dumnezeu adesea trebuie să strice toată lucrarea noastră pentru ca El să o reclădească în felul său, de aceea îngăduie să vină furtuni și valuri peste noi În versetul următor la 28 din Matei 7 citim După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea Noroadele au rămas uimite de învățătura lui Dragii mei, după ce sfârșește Isus o vorbire, o minune sau o lucrare Îndată se vede și efectul El niciodată nu vorbește în zadar și niciodată nu lucrează fără rezultat. La Isaia 55,11 citim Cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Oriunde se aude glasul adevărului, mai devreme sau mai târziu se va vedea efectul. Versetul de mai sus, în traducerea franceză, în loc de învățătura lui, este autoritatea lui. Adică noroadele au rămas uimite de autoritatea lui. Însă, după cum observăm, el n-a vorbit norodului ci numai ucenicilor. Așa se vede în capitolul 5, versetul 1 de unde începe această stare de vorbă. Aici vedem o taină. Un medic examinează pe un bolnav greu, apoi spune mă duc să-ți pregătesc un medicament care te va însănătoși. Bolnavul, plin de nădejde pentru că a văzut pe medic și mai ales că de un umblând cu sticle, primește liniște în sufletul său. Domnul Iisus a văzut mulțimea ca o turmă fără păstor și se suie pe munte ca să facă din ucenici păstori. Lucrarea aceasta o face cu cuvântul care este simțit cum sunt simțite puterile naturii. Trec furtuni creatoare prin lumea sufletelor. Poporul simte că se întocmește ceva care îi va folosi Aude fulfulit de aripi Este o furtună sufletească Ei nu aud, dar simt că se pregătește mântuirea lor Predica influențează nu prin cuvinte, ci ca o dezlănțuire a forților naturii Poporul nu înțelegea cuvintele, dar se cutremura Noroadele au rămas uimite de autoritatea lui, așa cum e traducerea franceză Chiar și dușmanii Domnului Isus rămân uimiți și înmărmuriți, auzind vorbirea și văzând lucrarea lui. El vorbește și lucrează, împărătește cu autoritate și cu duioșie în același timp, făcând să vibreze corzile cele mai sensibile ale sufletului. Uimiți au rămas și îngerii din ceruri, văzând tot ceea ce a făcut Domnul Isus pentru neamul omenesc. Uimită va rămâne întreaga veșnicie atunci când își va sfârși lucrarea, când va birui și pe ultimul vrăjmaș, cum scrie la 1 Corinteni 15, când după ce și-a supus toate lucrurile, el însuși se va supune tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Uimiți rămân și astăzi oamenii când îl văd pe Iisus întrupat în persoanele umile care, în ochii lumii, n-au nici putere, nici bogăție, nici școli înalte. Și în uimirea lor zic, de unde au oamenii ăștia înțelepciune, îndrăzneală și putere, cât sunt oameni de rând și necărturari? Este un verset, versetul 13 de la faptele 4, sunt cuvintele spuse de Sinedriu Evreesc, ascultând pe Petru și pe Ioan. Oriunde vine Iisus, oriunde vorbește și lucrează El, pune în uimire pe toți. Și cei care în uimirea lor se hotărăsc pentru El, strigă ca și sutașul care comanda garda de ostași pe Golgota, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne predăm cu adevărat în brațul Domnului Isus, El se va arăta în tot ce vorbim și în tot ce lucrăm noi. El va vorbi prin noi și va lucra prin noi încât cei din jurul nostru rămân uimiți. Să nu uităm, tot ceea ce face Iisus uimește pe oameni și eu, dacă sunt lucrarea lui, voi produce uimire în oamenii din jur, din pricina lui. El este cel care va produce uimire prin viața pe care o trăiește prin mine. În versetul următor, la versetul 29 din Matei 7, aflăm pricina pentru care oamenii erau uimiți. Citim, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Dragii mei, cărturarii vorbeau despre foc. Isus era el însuși focul. Și pe cât de deosebit este cuvântul foc de focul în sine... Așa de deosebit era Isus față de cărturari. Așa stau lucrurile și astăzi față de toate sistemele religioase și filozofice din lume. Oricât de grozavă ar fi teoria luminii, ea nu poate împrăștia întunericul. Dar cea mai mică scânteie va face imediat acest lucru. Domnul Isus nu prezenta o teorie a adevărului, nu făcea teoria bunătății și nu predica o morală anemică, ci el însuși era adevărul întrupat, el însuși era ființa bunătății, el însuși era întruchiparea sfințeniei. De aceea avea și putere. Focul are putere în sine, teoria despre foc este moartă oricât de viu ar fi prezentată în cuvinte. Domnul Isus, ca soare al neprihănirii, avea puterea și lumina în el însuși. Nu trebuia să facă propagandă pentru acest lucru. Cărturare din toate timpurile cunosc și predică numai teoria focului. Nu sunt ei înșiși foc, de aceea sunt lipsiți de putere. Ei citează autorități, Isus este el însuși autoritatea. El vorbește cu autoritatea realității vieții sale. Cărturare căutau argumente din afara vieții lor. El, Isus, este argumentul cel mai puternic din lăuntrul vieții sale. Un învățat hindus spunea, Orice s-ar spune este totuși un fapt că cea mai bună gândire a lumii se învârtește în jurul lui Isus Hristos. Un alt hindus, brahman înfocat și director al unei școli superioare, a spus studenților. Eu sunt brahman între brahmani, un membru al celei mai bigote secte din India și totuși vă spun vouă studenților că am fost mișcat până în adâncuri de învățătura lui Hristos. Eu nu pot spune că aș dori să fiu creștin, dar aș dori să fiu ca Hristos. Încheiat citatul. Iubiții mei, Domnul Isus n-a venit să ne vorbească despre lumină, ci ne-a adus lumina prin însăși viața lui. El n-a venit să ne vorbească despre calea care duce la viață și fericire, ci el însuși este calea și viața. El ni s-a dat pe sine. Adevăratul urmaș al lui Hristos este cel care este aprins de focul Hristos, devenind el însuși foc și lumină. Truda diavolului este ca să ne despartă de Hristos pe orice cale. Dacă nu ne poate face atei, atunci ne face cărturari. Ba, își dă toate silințele să ne învețe bine teoria luminii, dar nu cumva să fim lumină. Să învățăm bine despre Hristos, dar nu cumva să trăim cum a trăit Hristos. asta e grija satanei. Puterea și lumina sunt dovada că suntem în Hristos. Cunoștința fără putere este o stare de cărturari. O, și câți cărturari sunt în creștinism! Duhul de cărturari este foarte răspândit și foarte puternic în rândurile celor care își zic creștini. Domnul Isus vrea nu numai să ne învețe despre viață, ci vrea să ne dea viața. Și viața este putere, energie. Să le pădăm din religie tot ceea ce ne-ar putea slăbi, tot ceea ce ne-ar face formaliști și să ne rugăm Domnului ca să ne dea putere ori de câte ori vorbim sau facem ceva pentru mântuirea sufletelor. Cu aceste gânduri am încheiat meditațiile noastre asupra capitolului 7 al Evangheliei de la Matei. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditațiile asupra capitolului 8 de la Matei și, după cum este normal, vom da citire versetului 1 care sună astfel. Când s-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El. Dragii mei, în coborâre, mulți îl urmează pe Domnul Isus, în înălțare, puțini. Când el se coboară în mijlocul mulțimii și vinde vindecă bolile, o hrănește cu pâine și îi spune pilde frumoase, mulțimea se îngrămădește în jurul lui și îl urmează zile întregi. Dar când se înalță pe cruce, când merge pe înălțimile abrupte ale căii celei strâmte, ale lepădării de sine, când se ridică la împlinirea voiei lui Dumnezeu, atunci puținii, foarte puținii urmează. Domnul Iisus a coborât la noi numai pentru a ne înălța la El, nu pentru a rămâne cu noi în starea noastră de căzută. În coborârea Lui, acolo este înălțarea noastră. În enomenirea Lui, este îndumnezeirea noastră. În cununa Lui de spini, este cu cununa slavei noastre. În moartea lui este viața noastră. Slavă, slavă veșnică dragostei lui. Ferice de cel care înțelege coborârea lui Hristos, căci acela îl va urma neapărat și în înălțarea lui. Domnul Iisus și-a coborât tainele adevărului său veșnic, și le-am brăcat în pilde din viața noastră pământească, numai ca să le primim noi, cei mărgineți și legați de materie. El însă vrea să ne ridice la înțelegerea cea duhovnicească, a adevărului, la înțelegerea mistică, la înțelegerea cea fără văl. Aici vrea să ne înalțe. Sfântul Apostol Pavel a fost înălțat până la al treilea cer și acolo a auzit vorbe care nu se pot spune. Cei care nu sunt înălțați duhovnicește, cei care nu sunt ridicați pe muntele unde Domnul Isus schimbă fața luându-și o pe cea adevărată, aceia nu pot primi adevărul fără îmbrăcămintea pildelor, nu pot privi, nu pot primi adevărul mistic. De câteva ori a încercat Domnul Isus să spune câte ceva ucenicilor din adevărul fără văl, însă ucenicii s-au potecnit. Vezi, Ioan 6 cu 60. Erau lucruri pe care nu le puteau purta. Cu cât mai mult nu ar fi înțeles mulțimea. În momentele supreme, Domnul Isus se retrăgea din mijlocul mulțimii, ba chiar și din mijlocul celor 12 și își lua doar trei din ucenici, cei mai apropiați. Așa a fost pe muntele Schimbării la față, așa a fost pe muntele Măslinilor și în grădina Ghețimaniei. În aceste momente de înălțare, mulțimea nu îl putea urma. Nici cei trei ucenici nu-l înțelegeau. A venit însă o vreme când l-au urmat în tocmai și atunci a fost vremea când au primit Duhul Sfânt puterea de sus. Să nu ne potignim când ni se dă adevărul fără văl, să nu ne tulburăm când suntem înălțați pe înălțimi neștiute de noi. Căile lui Dumnezeu sunt mereu în ascensiune, în suire. Credincioșii și adevărați trebuie să fie alpiniști duhovnicești. La versetul următor, versetul 2 din Matei 8, citim că un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iată un lucru interesant aici. Trebuie să observăm că atunci când s-a coborât Isus de pe munte, s-a apropiat leprosul de el. Da, așa se întâmplă în viața de toate zilele, îndată ce cobori de pe un munte oarecare... Imediat se apropie de tine un lepros Dar pe când Iisus avea puterea de a curăți pe cel lepros Noi, ca niște biete făpturi slabe, ne întinăm în atingere de el Ce să facem atunci? Să nu mai coborâm, ci să urcăm leprosul alături de noi pe culmea muntelui Un lepros, deci, s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis Din tot ceea ce ne este lăsat în cuvânt nu se cunoaște niciun caz când cineva să fi venit la Domnul Isus ca să-l vindece de boală și Domnul să-l fi respins. Toți cât s-au apropiat de el au fost vindecați. Pentru ca să fii vindecat de boală, trebuie să te apropii de medic. De data aceasta ni se vorbește în Învagerie despre un lepros care s-a apropiat de Domnul Isus și, interesant, el nu se roagă, ci doar îi spune situația. Aceasta este una dintre cele mai înalte forme de rugăciune. Lepra este o boală îngrozitoare împotriva căreia nici până astăzi nu s-a găsit leac. Cine se îmbolnăvea de lepră era părăsit de toți și izolat undeva în afara cetății. Chiar cei mai apropiați se fereau de el pentru că această boală pe lângă faptul că era deosebit de grea era și foarte molipsitoare. Unde se ivea lepra Carnea putrezea și se întindea până ce tot trupul devenea o rană, din care cădeau bucăți putrede de carne și omul sfârșea în chinuri neînchipui de grele. Leprosul s-a apropiat de Domnul, i s-a închinat și a zis Vedeți, aceasta e calea naturală a sufletului care dorește vindecarea, să se apropie, să se închine și apoi să vorbească. Apropiați-vă de Dumnezeu, spune la Iacob Padru cu 8, și el se va apropia de voi Leprosul a zis Doamne, dacă vrei Acest dacă există numai la lepros La Isus este numai vreau Să fim siguri că el vrea Simplul fapt că un lucru nu se întâmplă E că n-a vrut Dumnezeu Domnul Isus vrea să vadă din partea noastră Numai un mic gest O scânteie de dorință și credință Căci restul face el dacă față de bolile trupești, el nu rămânea indiferent, cu cât mai mult când este vorba de bolile sufletești. Lepra este o slabă icoană a păcatului. Deși în Biblie niciodată nu e arătată lepra a fi o icoană a păcatului, totuși e foarte potrivită ca icoană, ca simbol al păcatului. De patru ori este dată ca pedeapsă pentru păcat. Moise... Pentru refuzul de a merge la faraon în exodul 4 cu 6, Maria pentru crevetire în nume 12 cu 10, Gehazi pentru lăcomie în 2 regi 5 cu 27 și Azaria pentru neascultare în 2 regi 15 cu 5. Dar oricât de îngrozitoare este lepra, față de lepra păcatului e nimic. Păcatul este boala cea mai groaznică a sufletului Boală care se întinde mai repede decât lepra Ea nimicește pe vecie sufletul care nu vine la marele medic Domnul Isus. Dar oricine vine la el nu va fi izgonit afară Căci tocmai în vederea acestei boli a părăsit el cerul Și s-a coborât la noi cei bolnavi de păcat ca să fim vindecați Facă Domnul din noi niște ascultători Înțelepți care să venim la El și să rămânem cu El pentru a fi vindecați de orice atingere aleprei, să devenim oameni noi în Hristos, să ne desăvârșim în această statură și apoi să împărățim cu El pentru toți vecii. Amin. La punctul acesta încheiem programul 62 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum, iubiți ascultători, pentru timpul care ne-a mai rămas disponibil, doresc să dau citire unei poezii, al cărei titlu este Însămânțare. În poezia aceasta se ilustrează, printr-un exemplu luat din natura înconjurătoare, adevărul că omul își va continua viața de după moarte într-o nouă stare. Să dăm citire poeziei. Un bob de grâu e o lume minunată. O, de-am putea în taina lui pătrunde, spre a putea vedea și înțelege puterea de viață ce ascunde. Îl iei pe bob și îl pui în huma neagră, din braz de îi așteni mormântul, îl înverești în țarnă ca într-un scutec, să nu-l ajungă nici soarele, nici vântul. Vin zile noi și alte zile încă, mereu se îmbracă în însorita haină. pământul stup. Cine ar putea să spună că în sânul lui ascunde o mică taină? Dar într-o zi o rază aurie ciocnește în veritoarea cenușie Ce ține ferecată ca într-o criptă sămânța de culoare aurie. Și vezi un fir sfios cu două frunze, cum fața înspre soare o ridică. Te minunezi! Din boaba putrezită născutu-sa această plantă mică? E un fir de grâu. Ei și? E mare lucru? Nu-i ceva nou. A fost și va mai fi. E adevărat, dar știi că paiul verde ascunde un spic aducător de pâine? La fel e omul. Vine o zi în care doarme și e pus în groapa rece. Oricine poate trece pe mormântui, el nici nu știe ce se mai petrece." Și anii trec, așa cum trec toți anii, necruțători, mereu spre același țel. În cimitir își doarme omul somnul, vegheat de cruce, singur, singurel. Dar într-o zi departe, peste vremuri, când îngerii din trâmbiți vor suna, tot ca un bob de grâu ce sta în într-un trup nou, cel mort va învia, căci, ce în corpul muritor azi semeni, înveșmântat în pământească afire, mâine tot mai plin de nădejdea slavei va învia, dar în neputrezire. Un bob de grâu e o lume minunată. O, de-am putea pătrunde astăzi taina, că omul e asemenea cu grâul și că mormântul îi schimbă numai haina. Amin.